Teve Ez egy nagyon kedves igaz történet. Azért kell hangsúlyozni, hogy igaz, mert valószínűtlen. Viszont, hogy megtörtént, éppen ez teszi valószínűvé. E fantáziátlan világban már csak a valóság produkál néha valami kivételeset. Címe ez is lehetne véletlen. Tanulsága vigyázz a látszatra. Egyébként Rokona annak a másik esetnek, mikor a malac utázó artistát úgy akarta csúfát tenni földie, hogy valódi malacot rikatott köpenye alatt, kivételesen ez egy alkalommal a valódi malac egészen malac talanú és s a malacos embert kifügyülték. Az a kedves hölgy, akivel az alábbi eset megesett, mint egy remek sportautó tulajdonosa, szenvedélyesen látogatja, pártolja és propagálja a tőzsgyökeres magyar vitékeket, alföldet, hortobágyot, mezőkövesdet. Valóságos folkloristává nőtte ki magát, és egyik legfőbb öröme nyakon a külföldi látogatókat, és elcipelni őket magyar falvakba, hogy eldicsekedjék azzal a különleges ízzel és zamattal, amit egy ilyen látvány nyújt, s aminek nemzeti jellegét az idegen nálunk is élesebben érzi. Minap pompás partnere akadt, egy amerikai úr, aki már odaát is sokat hallott Magyarországról, mint exotikumról, s tele volt égő kíváncsisággal, hogy a világ jellegzetes vidékeiről készülő fénykép és gyűjteményét gyarapítsa. Bepakolta át kocsiába és levitte a legmagyarabb vitékekre. Egy alföldi nagyközségen robogva keresztül, ismerősöm hirtelen leállította az autót. Érezte, hogy a pillanat kivételes. Festői ösztönével rögtön felismerte, hogy ennél tarkábban és rikítóbban magyar képet nem mutathatna be. Vasárnap délelőtt volt, s a főtér tele volt ünneplő ruhás parasztlányokkal és legényekkel. Minden együtt volt. Gémes kút, malomalja fokos. Most nézzen körül, mondta ünnepélyesen. Ha lelkébe akar vésni egy százszázalékosan eredeti magyar vidéki képet. Az amerikai gyönyörködve nézett körül, s felemelte kodakját. E pillanatban a mellékából paták lány dobogása hangzott. Várjon mondta a hölgy abban a reményben, hogy egy szép gatyás juhász még kiegészíthetné a felvételt. A következő pillanatban befordult a főtérre egy jól megtermett, hatalmas, kétpupúteve. A hölgy felkiáltott meglepetésében, de a kodak abban a pillanatban elcsattant. És most már magyarázhatta az amerikainak, hogy különleges véletlen történt egy vándormenazséria reklám reklámakciójának jó voltából, az amerikai képzeletében egy életen át úgy fog szerepelni egy tősgyökeres alföldi falu, mint aminek Gémeskúton kúton és Délibában kívül legjellemzőbb alkatrésze a magyar puszta ősi barma, egy telivér, pompás dromedár.